Eta berrizail nagusiaren tenorea zurekilan Maite Lepai eta Euskal Herriko egiturak eta zprefetak proposamenak egin behar ditu Europako haute eskundetatik landa. Eta proposaben sehatz eta auzartak hitz emaiten dutu prefetak, garapen kontxeriko bilkuan hoi erande hasteko, hatik Europako haute skunde eta iklanda eran bezala proposamen hoi keginen dutiela hausapeser hitz emandu prefetak. Europako haute skundeak justoki mugaz bi ko, uh, berdieke uh, aipatuna hisan dutier, karekin ageri, ageraldi bat egin beti irunen Europain aldeko aldarrik azkarake egin dutiela aiken. Laue hymbat ekinza kultural laguntzea ekin, uskal agertu rakundeak ebilan hun agertudu dian biltza Eta heri telebisten topaketak sien bidaraien asteundarian, jente taik hylian dien telebisten importantzia eipatuik izanda. Eta denboa aldetik ser berri bethi berri hunak, lol, Berri, unak ez, zain unak ez Tenpestaide itsemanik Zeiku, haste atxarre Untako, goizuntan oano Denbo ekitzu balinba uh, Dugu Ebe, hola datek eguner dia Lartino, bena eguner ditikat Odeiak uliantuko dia Eta tempestaide ukanber Guntuke, aresti untan Goizuntan, aresti untan baino Temperatur guaguak ukanber guntuzke Bena, hala, eran bezala Oste guna lartino, denbo nasi Nikusaiku, belas ala a rua ser héritico de gum Mementoko. Eta gigantetehuntan jakin da marie André Albertbide eleeta gauzapez ohia sentudela tudela ititassun larri baten ondorioz urtean dana batez uzapezkargie jamanik euskaleriko egitura Esberdinetan parte hartuian Mari André Albertbide koanukoan e e hortzeta eguna ez da uh, ez plazaratuik izan. Garapen Kutselluko bilzer Nausiaan Euskal Herriko lralde kontraturie bai eta gobernantziak aipatik hamar lan taldeetan barnatu proiektuak prezentatu ikisan dielaik behin beno habutan aspi maratu da uskalheri mailako egitu rabaten beharra sektor ezberdinetako langusien koezioa segurtatzeko eta proiektu orokorren bideratzeko ondotik jinden estabadan prefetak beste behin jakin asidu proposamen sehatz eta auzartak egine gisanen ziera dagun hilabetian hebenko haute txer parte hartu Michel Beroko iriguan da galtegin diogu baizzerzion prefetaen uh, uh, proposamen hoi edetaz. Prefetak egun, eskolerriak igurikatzen duen erantzunari eite luken zerbait proposizione bat izan litakela. Europako obteskundeak pasatu eta eginen dituela proposizione batzu ditu, irulau proposizione eginen ditu eta horretan bat omen Biziki ambizioa handikoa iizanen dena eta bere hitzetan. Iduri luke kasik, izena ez balin bada ere kasik galde egiten ginnduna lode kolekktibitatearekin ukan gindezakela Hola lehen txixkan Iduri luke. Eztu ez jauze eran gehiago koik, behar da behar egon, behar da ikusi. Hitzeman eta ezukaitiak e, prudentzia ondia emaiten dauku, ikusi behar dugu, ea saltsalde hona den bakarrik, ala baduen zerbait e, konkretuki, ikusi behar da. Eta ikusiko dugu e, partikulazki eskaintza horretan bat badenez ona, onargeria, eta guk eskatzen dugunaren heinekoa denez. Beraz, ekainan prefetak plazarat e behalutuke be proposamenak. Europako haute skundiak igan dagun igantian boska kampanian azken hastia beraz abiatzen da, eta goe eskualdien zato hortasi behar da hogeita bost serenda badatekila leian, eta haste hundar hontan serenda sumait eku shalizandia euskalerean gainti halanula berdiak iruneko mugan, algaretat behitzen mugaz, bi aldetako berdiak soverbaxo aliz leisiaget Zahar eta Catherine Grez Grand Sud Westest Boskarekor deka gisa eta beste aldien aldiz Espainiako EQO talde berdeko Floren Marsellei zerre da biia hor Mugaik gabeko Europa baten aldeko Hitzakuken dutie Santiagoko zuien gainen eta Europaen aldeko aldarrikapen azkarake egin dutie. Haiiz Leiago zahar. Nitaik lehenik poder gehiago eman europari eta ez es poderia txiki herri bakutsiant zenta hor europak uh, gehitzen ditu momentuko herriak bainan europan uh, herri bakutsak atzikitzen du bere, bere poderea europak orokorki Ez du politiko podereik. Hori dala ere pixkatel burua ez, eh? peskate herrien Europa sortza ez es Estatuen Europa bat? Bai, hori da, hori da gure helburua. Uh, Pentsatzen dugu, uh, ba, badira, ainiz problema orain, erraiten da ardura Europaren uh, falta dela, baina Europak ditu uh, erantzunak ekartzena ala. Eta hortako behar Europari indar gehiago eman. Eta hori da berden uh, ikus moldea. Eta BISTALDE EH bilduko haita gehia Ixu Aristie eta Iantsenebai Astugundarien elorri arrin lapurtar uh, serenda kidiaikin bie kitzemandie Europa ko parlamentiena haitatuk balimba die euskal herri osua ordeskatuko diela eta euskal herri osuan errabakitz eskubidea defendatuko ebai EH bai euskal herriko koalisioa zurengatzen EH bilduko haita gehia Bistaldestalehen huntan NP asker alderdiko Filipe Putu serenda bya bajon izanenda goizundarian Sundarian hamekoetan Bayona Ko Santa Plazako Bilgunian beraz eginendu be biltzara eta debate bai Euskal hauetan astelahen aratsuntan beraz Europako hauteskunde hoietaz 7 taiko gutxi behatsan hilegisi debate hoia Yuskal kultuur erakundean biltzakana ushiagiten zen neskan egin hundan hiriburrun igan urtetik beras egin ikisandien ekinza kultuurra lag haipatu pa, ikisandia urtian bilan hunagertu da ebay eta bimila hamalao eko shediake presentatu ikisandia oianadager hanzen guetako. Berriun bat pertsun alkartu da hiriburun, burn larun batean elkartekide hautetsi baita frantziar estatuko ordezkariak present ziren. Bi.000 mehiruko akktibitaate eta budete seki ipatu eta errandaiteke ekek ek valorazio positibo bat egin duela behatzen da proietan bar mila euroko budjeta bat, amar langile, laureun bat ekintza kultural, bururatu alizan ditu ekek bimila mairuan. Bimila malaueko urteari begira, ekek -ek dituen helburuetan bi berrekuntza azpimara daitezke, bat hezkuntza artistiko kulturala bultzatu nahi duela eskoletan, eta hori dantzaren bidez, ekek -ek lagunduko ditu erakasleak, dantzarloko proiektuak antolatzen eskola orduetan. Dantzarlorekin asibada ekek, ez dute baztertzen beste arloak kere lantzenako direla ondotic aldiseko la ritmo reformari kionez, euskal kultur ez du momentuan hori urbeletik landu izan hauko ko ek klan berezi bat egin nahi duere haute etxekin hauek sensibilizatuz euskal kulturari. Herrrielkargoetara orbilduko daek ordezkaritza bat haute biltzeko eta jenerretan den egoera aztertzeko, behar eskaera eta proiektuen bultzatzeko gisa. bi000 ko buetari dagokionez arraura bat azmi barato izan da aktaininak bere diru laguntza apaltzen alhalko lukerako hamar mila euros. Eta bi mila hama hiuan ehhuneta hoita hama se mila euroko laguntza eman eh, du Akitaniak eta beraz Mike Rauzke eh, keko lehenakakai izanen da guek Kuari zorziak itzzin goiz berin. Kanses Estatuko Herri Telebisten Federazioen topaketak zien hasteundar hontan, bidarraian bildu bildudia hoike hogeita bost urtebet etzen dutu federazio honek, helbun ausi batekin, lekian lekuko herritarraer, edo edabide handietan ikusten SDNR, hitza, emaitia, komunikatzeko beste trezmenna bat proposatzia panxika aranbide. Hemen, ongi ezagutzen dugu aldudarrak bideu elkartea, telebista parte hartzailea proposatzen duena. Eta federazioan, badira beste hogeita ha mar kide gehienak elkarteak edo kooperatibak ahal gutirekin ibiltzen direnak. Egi telebistak irotonoita hamagamarkadan agertzen hasi ziren bideo tresnen garapenarekin. Bainan, irrratilibk ez bezala ez duten ohtu instituzioen ezagupenik ez eta telebista saretan hedapen eskubiderik. Venzan aguano. Erit Telebiten federerazioko lehen daariaia. Quand la gauche est arrivée en 81, il y a eu une promesse autour d'un plan câble. Estker arribatu zelari gobernurat laroita batean hitzemana izan zauku iniciaativa localek cableal datzeko plan bat. Baan sia izan zen eta gerosztik ere, indar guti egiten da herri telebisten bizi elastico. pas favorable aux télévisions locale. il faut rappeler que les télévisions locales associatives n'ont le droit d'éditer des télévisions uniquement depuis 2000. Hondurrioz bide Le panier Alors nous actuellement on se dirige pas mal sur les nouvelles écritures on est en train de travailler sur euh, la mise en place d'un web, euh, web documentaire qui qui traite de la question de la réhabilitation urbaine Le, le quartier du Panier c'est un quartier qui change beaucoup parce qu'il y a beaucoup de tourisme etc Donc la question c'est de demander aux habitants, "Herri ta diegu, nola ikusten duten orain beren auzoa, beti popular jaute den?" Que devient le quartier Est-ce que ça reste un quartier populaire Internet edapen publikoak DVD produksioak, komunikatzeko molde guztiak erabiltzen dituzte, herri parte hartzea lehen lenta shunetan esarris eta bideo edo irudiak gero eta garrantzia gehiago duenez jendartean, barakite bideoak Baina bide hori, ostopoz betea dela, Vincent Aguanok, aspi maratu besala. Je pense qu'on a une route assez droite, mais cabossée, voilà. On sait qu'on est dans le bon sens, on n'a pas besoin de faire demi-tour, mais la route n'est pas, pas tout à fait plate, ouais. Eta Et filmabaten aipa menaikin urhentzen dugu eberi xal, jashtalena racunta nashire eta biok filmahas barneko hariz barne sinema salan edatukizan embeita racunta nabedea zietaik gait.